Адже насправді цей ліс був для мене чужим. І мені подобалося на ходу створювати міф про дерева, які розмовляють по-українському і знають про тайне знаків та імен на їхніх стовбургах. Дівча Дівчачемно бігало від дерева до дерева, вушка її побіліли, а кругле личко розчервонілося. Але жодне дерево, ні велике, ні грубе, ні тонке, ні граб, ні березе, ні бук, ні бодай крошини не бажали ділитися з моєю внучкою тим колишнім, учорашнім, ними прожитим, а отже таємничим, яке вони напевне знали й пам'ятали. І дівчинка змарніло зупинилася на стежці й докірливо хитала голівкою. Це ви мене, дідусю, дурили, так, малу й смішну, запитувала, а сльози текли струмочком по лиці. Ніякої тайни. Ні дерева, ні корчі, ні пні, ні цілий оцей осоружний ліс не знають. Ліс, я думаю, дідусю мертвий. Дивися, який він нахмурений і злий, як пес. Я затулив її рота долонею, я мимоволі піддався настроєві яринки. Озернувся і був оглушений похмурою тишею. Ніде не пискне пташина, не зачепить вітер крилом верховіття найвищого бука не вдарить дрібно дзьобом дятел, не покотиться низом по підкущах кущами шелестінь. Така настала мертвотна хвилина, і я подумав, що дарма в лісі висмажують шашлики веселі люди, і дарма витьохкують весною солов'ї разом із закоханими, і дарма, що з кожним роком ліс на піщаних пагорбах стає все вищим та густішим. Насправді ж він не мов би замертвів, закляк, Відчужився від людей І жив своїм замкненим На десятки замків окремішнім життям Мені шибнула в голові думка Що у наш комп'ютерний вік В епоху цифрових технологій Та верескливого Глазадого кривляння Так званих естрадних зірок Ліс сам себе закляв Ліс стояв закляти І не знати було Чи його закляли люди і час А чи він сам себе заворожив Я враз побачив Відкрилися мені десятки мертвих стовбурищ дерев, деякі стріміли сухі, кістляві, поколені, інші гнили стоячи, від них відпадали шматки жовклого м'яса, ще треті росли криво пригинцем, немов боялися чи сонця, чи вітру, чи людської присутності. Ще четверті були обезглавлені. Верхів їх були зрубані, і дерева виглядали уродливо, мов старі, присадкуваті розчурхані баби. Ще на п'ятих, ще на десятих, ще на двадцятьох сонце, що заходило, виказувало мені своїми променями сліди від куль. Принаймні я так пояснив собі ці дивні, уже залатані часом дірки на корі. Та чи залатані були дірки від куль в серцевинах дерев? Я побачив також, мабуть, з часів польсько української війни за Львів у 18-му році напівзарослі стрілецькі рови а також окопи совітські і німецькі, виразні і придатні для нової війни. І я також натикався на кодаметні гнізда, викопані артилерійські позиції та круглі вирви від гарматних стрілень чи авіаційних бомб. То хіба не зрозуміло, чому ліс на піщаних горбах виглядав заклятим? Мені одначе здавалося, що я замало перечислив причин, які спричинилися для закляття лісу. Мені конче було потрібне підтвердження. Я починав сумніватися у своїх міркуваннях про закляття. Можливо, тільки мій вимисел, здогад, мій настрій також, не більше. І я, несамовитий у сумнівах, приклав до обидві долоні і протрубив, що мав сили. Гей-гей, озовися й підтверди. Я очікував, що принаймні, якщо не поруху життя у верховітті дерев, що свідчило б про те, що ліс мене чує, або ж якщо попід корчами побіжить, покотиться клубочком поміж міжторічнім опалим листям шелестінь, то це теж для мене добрий знак. Найліпше, звичайно, було б, коли б ліс заволав мені у відповідь відгуманом своїм. Та цього не сталося. Ліс мовчав. Мій вигук полетів, може, за десять кроків і впав під деревом, як підстрелена ворона. Я навіть побачив його, мій крик, розпростертим, пробитим на смерть кулею. Мене приймав жах. Мені ніколи не доводилось не почути в лісі відгомону людського вигуку».